«А якщо ви не повернетеся, хто мене звідси витягне?» «Нічим не можу вам зарадити. На вашому місці я прийняв би це як даність».